Fə inə əstəqəl hədîs-i kelamu allahı və khayrəl hədiyə hədiy-i hədiy-i Muhammedin sallallahu aleyhi və alə aili və səlləm və şərrl-i umur-i muhtəfətuhə fə inə kullə muhtəfətin bida'va, kullə bidətin və kullə dalalətifin nər. Mesələm-i səlmanlar, en birinci təqvə olmağızı çarıran. Ve Ramazan ayı, necək edəkdiyik mübərik, mübərik aylardan biridir. Ve bu ayın Və həmçinin qeyd etmişdiyi ki, Ramazan Allah s.ə.q. tərəfindən bir fürsətdir. Mömin üçün xəttə günahların yüya, öz nəfsinə yığa, öz nəfsinə qalib gələ bilə, həmçinin başqaları, imkansıları düşünə, həmçinin səbirli olmağı öyrənə və s. Və bu ay faydalarla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 10 gündə edilən əməllər əvvəl, 20 gündən daha çoxdur fəziləti. İki vəsəz, Ramazan sona getdikcə əməllərin əcri böyüyür. Həmçin, fəziləti də böyüyüdür. Və on günün xüsusiyyətləri çoxdur, qardaşlar. Xüsusən də Ramazanın ahır 10 gecələri ən əksəl gecələrdir. Allah Subhanahu bu gecəni ordan bir gecə var. Min ildən əsl, ə, min aydan əsəl deyir. Yəni min ay təxminən 84 il və bir neçə aydır. Və təsəvvürlə bu gündə edilən əməl 84 il və bir neçə ayda edilən əməldən üstündür səbabı. Həmişə peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurub ki, Qədir gecəsi kim Qədir gecəsində imanla və əcrə nail olmaq üçün keçirsə gecəni o gecəni ilisəsin, Allah s.ə.və keçmiş günahlarını yığar. Buxarə rüvayət edəyim. Və necə bilirsiniz? Ahir 10 gün günahların yürümə üçün, mövmin üçün ən gözəl fürsətdir. Və ahir 10 günün xüsusiyyətləri çoxdur. Xüsusiyyətlərdən biri mövmin gəri ahir 10 gündə daha çox ibadət eləməlidir.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 Ona görə mənim görəyə axtarmıyam bunu hansı gecə ola bilər. Baxmayaraq bəzi rivayətlərdə görsənir ki 27-ci gecədir. Sadəcə axırın on günün hər gecəsini bir saatın ibadətlə keçirsə, inşallah nail olar otağa keçəyə. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecəni səhərədən yatmayıb, hələ oturmuyub. Gecənin bir saatını ibadət eləyib. Çünki bəzi qalışlar elə fikirləşirlər ki gecəni səhərədən gəyə oturasan. Səhvdir. Çünki məmursansa otsan gecəni səhərədən Gecənin bir səhəsini ibadət edib, kifayətdir. Və həmçinin bu axır 10 günün xüsusiyyətlərindən, hansı ki, başqa gecələrdən, başqa günlərdən fəqləni, Allah Subhanət Qədir gecəsi Quran-ı nazirliyib. Necə bilirsiniz, İbn Abbas deyir ki, Quran bütün şəkildə lohu-l-maqfıza gəldi, oldu. Sonra oradan yavaş-yavaş 23 il ərzində yeryüzünə nazir oldu hadisələrlə. Allah s.ə.q. buyurur ki, اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Qədir surəsində, necə ki, Quranda ayrıca Qədir surəsi var. Və bu, gecədən danışır. Allah s.ə.q. buyur ki, اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Biz Quranı qədər-qərisi nazil etdik. اَنزَلْنَاهُ Nazil etdik. Yəni, Qurana Allah nazil edib. Deməli, nazil, yəni aşağı Allah Yuxarıdadır, səmada. Çünki nazil edəndə, yuxarıdan aşağıya gəlir. Elə deyil, Allah s.q. ki, innə ənzənnəl, biz nazil etdik Quranı, Peyğəmbərimizə, sallallahu aleyhi və sələməni. Və həmçün xüsusiyyətlərindən bu gecə mübarəkdir. Hələ Qədri gecəsi bu gecə mübarəkliyi göstə göstərilir. Və xüsusiyyətlərindən həmçünün bu gecəni axır 10 gündə mənəklər çoxalır yər Mələkilər, rəhmət mələyələri. Və həmçin Cəbrail də nazır olur. O təsəllürlə gecənin fəzilətinə Cəbrail ancaq peyğəmbərlərə nazır olur. Və gətirir. Və bu gecənin fəziləti Cebrail nazır olur. Həmçinin salam gecəsidir, yəni salamaq gecədir o gecə. Yəni, bu da fəzilətləndir Ramazanın, həm ahur 10 günün, həm qədri gecəsinin. Yəni salamaq gecədir. O yəndə şəhər olmaz, fuarikətlər olmaz, salamat olar hər yəni. Həmçinin xüsusiyyətlərlə, məhzələm, səlmanlar, bu gecə, o qədri gecəsi axır 10 gündə, xüsusiyyətlərlə, bu gecə bir illik gələcək, nə olacaq, onun qədəri köçürülür. Nə olacaq bir il, onun qədəri köçürülür. Həmçinin xüsusiyyətlərlə, Allah s.ə. bu gecəni ibadətlə keçirənə, Allah s.ə. bağışdırır onu keçmiş günahların. Həmçinin xüsusiyyətlərindən ahir 10 gündə ehtiqaf var. Yəni, Peyğəmbər qalılar üçünlə ahir 10 gündə məhkibdə qalardı. Ehtiyacı olanda çıxardı bayraq. Belə məhkibdə keçirərdik və onu göstərir ki, daha ciddi olardı ibadətdə, çıxmazdı bayraq. Bir dənə ehtiyacı olanda. Yəni, daima ibadətdə keçirərdik bu ahir 10 günün. Onu göstərir ki, necə bu mühümdür, fəzilətlidir bu 10 gün. Həmç Ahir 10 gündə müsəlman sədəqəni artırılsın. Çünki bu ayın xüsusiyyətlərindən bilir odur ki, sədəqə artırılsın. Sədəqə vermək üçün təzilətlidir. Yəni, sədəqəni artırmaq. Yəni, o da yəni, savabdır, xüsusən bu 10 gündə xüsusiyyətlərindədir. Həmçü xüsusiyyətlərindən fitrə zəkatı var. Bu ahir 10 gündə. Fitrə zəkatıda bayram gününə yaxın verilir. 2 gün qalmış verilir. onu da inşallah vaxtı gəndə o barədə xüs Yəni, hər adam, ev, hər adam başına evdə təxminən 3 kilo yaxın ya un, ya buğda, ya düğü çıxardılmalıdır. Pul çəkilində çıxarma olmaz. Həmçinin e, bu nəyə gətirib çıxardır bu fitrə zəkatı? Kəsibları da yada salmağa. Bu da xüsusiyyətlərindəndir. Bu, ahir 10 günün. Çünki sən məcburən kəsibları yada salmağa məcbur edir. Çakilləri yada salmağa məcbur edir. Ki, bayram günü olan da yemək olsun. Yəni, dinimiz fikir versəz, hər bir şey bir-birinə bağlayıb. Həmçinin xüsusiyyətlərindən axır 10 günün cəhennə modundan xilaf olmaqdır. Yəni, bu da mövmin üçün böyük fürsətdir. Cəhennə modundan xilaf olmaq üçün. Həmçinin xüsusiyyətlərindən axır 10 günün tövbə. Çünki mövmin xüsusən bu günlərdə tövbə çoxalmalı, çoxalmalı tövbə eləməlidir və çalışmalıdır Ramazandan sonra artıq. Qabaq ki, ta gələn Ramazan zəni bu 11 ay salamat qala, tövbəsin pozmayan. Və həmçinin, axır gün həmçinin ölümü yada salır. Çünki hər şey əvədiyən deyil. Olur, lakin çıxıb gedəcək. İnsan da belədir. Gəli, çıxıb gedəcək. Yəni, ağırlılar belə şeylərdən ibrət götürür. Həmçinin fəzilətlərindən axır günün duanın mühümliyi. Çünki axırın gecələri, axırın 10 gün gecələri, gecələrdə, xüsusən qədri gecəsində ən əsas əməllərdən biri dua aləmidir. Ona görə duanı çoxaltdı. Xüsusən də bu axırı 10 gün gəlir. Duanı çoxalğın. Və çalış bu axırın günü səmerəli keçirə. Ümumən Ramazan qalıb. Və bilincə ki Ramazan gün çıxandan ta batana can yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən imtinadir. Ramazan sənə hər yanı tutmalıdır. Qulağın da, gözün də, nəfsinin də vəsait. Və bu tərbiyədir. Rabbani tərbiyə. Allah səni tərbiyələndirir bizi. Ona görə insan özü də hiss edir Ramazanda ki, tamam başqa olur. Çünki oruçluq, sən bu orucluq sən o tərbiyə aparır. Və çalışma lazımdır ki, bu tərbiyəni davam etmək. Çünki Ramazandan sonra gəlir, artıq başqa oruçlar da var. Və nə qədər oruç tutsan, Ancaq özrə xeyrivədir və mümin xüsusən də Rabbani tərbiyədən imtina eləyərmi? Hən gözəl tərbiyə Rabbani tərbiyədir. Ona görə bu ibadətdən özrə məhrum eləmə, həm Ramazanda, həm Qeyri Ramazanda və çalış bu 10 günü, axır 10, 10 günü səmərəli istifadə etkinə və xüsusən də tək gecələri Allah s.f. bizə işin faydalardan etsin, Allah s.f. Ee, bizi fitnədə, məhlinə qorusun. Allah subhanətə hala e, mesilimizin asılmalarına teycə kömək olsun. Allah subhanətə hala ölkəmizə həmçin, müsəlman ölkədən xatadan belələrdən qorusun. Allah subhanətə həmçin. Allah subhanətə o müsəlmanlar çıxəstədirlər. Ya Rab, ola şəfabi, ya Rab, fəqirləri kömək ol. E, ya Rab, xalqımıza hidaq verir. Və qüləzə <gülətli> və astaghfirullahə ləyə və ləkum və ləsə ibn-i الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف العنبيان والسلام سيدنا محمد وعلى آله وأصابه أجمعين إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز بالقربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي جايدكم لعلكم تذكرون فلذكر الله الكبر والله يعلم واتسمعون واتم الصلاة اللهم الله أكبر حسن الله يأني الله وشبه الله محمد رسول الله أن ياري الصلاة وأن حبيبان الله